3 2049 рік. Вашингтон, Округ Колумбія. Дональд тримав товсту папку в кишені куртки і поспішав під дощем. Він вирішив промокнути, переходячи площу, замість того, щоб стикатися зі своєю клаустрофобією в тунелях. Транспорт шипів на мокрому асфальті. Він дочекався прогалини, проігнорував сигнали світлофора і перебіг дорогу. Перед ним зрадливо виблискували мармурові сходи Рейберна – офісної будівлі палати представників. Він обережно піднявся по них і подякував швейцару, заходячи всередину. Всередині охоронець стояв нерухомо, поки сканували пропуск Дональда, червоні, не мигаючи очі, пищали, зчитуючи штрих-коди. Він перевірив папку, яку дав тому Турман переконався, що вона все ще суха, і замислився, чому такі реліквії все ще вважаються безпечнішими за електронну пошту чи цифрову копію. Його кабінет був на поверсі вище. Він попрямував до сходів, вважаючи їх кращими за старі і повільні ліфти Рейберна. Його взуття скрипіло на плитці, коли він залишив плюшовий килимок біля дверей. Коридор на горі був у звичайному безладі. Двоє старшокласників із програми Конгресу поспішали повз, найімовірніше за кавою. Телевізійна знімальна група стояла біля кабінету Аманди Келі, а камер осявало її та молодого репортера Денним сяйвом. Занепокоєних виборців та завзятих лобістів можна було впізнати за гостєвими перепустками, що висіли на їхніх шиях. Ці дві групи були легко відрізнити одна від одної. Виборці були похмурими і незмінно здавалися розгубленими. Лобісти ж були тими, хто посміхався як чеширський кіт і рухалися коридорами впевніше, ніж навіть новообрані депутати. Дональд відкрив папку і вдавав, що читає, пробираючись крізь хаос, сподіваючись уникнути розмови. Він протиснувся за оператора і сховався у своєму кабінеті по сусідству. Маргарет, його секретарка, підвелася за столу. «Сер, до вас відвідувач!» Дональд оглянув кімнату очікування. Вона була порожня. Він побачив, що двері його кабінету були напіввідчинені. «Вибачте, я впустила її!» Маргарет показала жестами, що несе коробку, тримаючи руки Наталії і вигнувши спину. Їй принесли посилку, сказали, що це від сенатора. Дональд відмахнувся від її занепокоєння. Маргарет була старша за нього, їй було за сорок, і її дуже рекомендували. Але вона мала схильність до змов. Можливо, це було наслідком багаторічного досвіду. Все гаразд, запевнив її Дональд. Йому було цікаво, що було сто сенаторів, двоє з його штату, але тільки одного називали сенатором. Я подивлюся, що це таке. А поки що мені потрібно, щоб ти звільнила щоденний блок у моєму розкладі. Ідеально було б годину-дві вранці. Він показав їй папку. У мене є справа, яка забере чимало мого часу. Маргарет кивнула і сіла за комп'ютер. Дональд повернувся до свого кабінету. Ох, сер. Він озирнувся. Вона вказала на свою голову. Ваше волосся! Прошепотіла вона. Він провів пальцями по волосся, і краплі води стрибнули з нього, наче злякані блохи. Маргарет нахмурилася і безпорадно знизала плачима. Дональд здався і відчинив двері свого кабінету, сподіваючись побачити когось, хто сидить навпроти його столу. Натомість він побачив когось, хто ворушився під ним. Аго! Двері зачепилися за щось на підлозі. Дональд зазирнув і побачив велику коробку з зображенням комп'ютерного монітора. Він поглянув на стіл і побачив, що дисплей уже встановлено. О, привіт! Привітання було приглушено порожниною під його столом. Струнки стегна в спідниці з рибічою кісткою ворушилися в його бік. Дональд знав, хто це ще до того, як вона підняла голову. Він відчув приплив провини, гніву за те, що вона з'явилася без попередження. «Знаєш, тобі слід час від часу просити прибиральницю прибирати тут пил?» Анна Турман встала і посміхнулася. Вона плеснула долонями, обтрусила їх, а потім простягнула одну до нього. Дональд нервово взяв її в руку. «Привіт, знайомцю. «Так, привіт!» Дощ стікав по його щоці та шиї, приховуючи раптовий прилив поту. «Що відбувається?» Він обійшов стіл, щоб створити між ними трохи простору. Новий монітор стояв невинно, захисна плівка з пластику затуляла екран. «Тато подумав, що тобі може знадобиться ще один!» Анна засунула пасму каштанового волосся за вухо. Вона все ще мала ту саму привабливу ельфійську рису, коли її вуха так стерчала. «Я зголосилася!» – пояснила вона, знизуючи плечима. О, Він поклав папку на стіл і подумав про малюнок будівлі, який, як він коротко підозрював, був від неї. І ось вона була тут. Подивившись на своє відображення в новому моніторі, він побачив, що його волосся в безладі. Він підняв руку і спробував його пригладити. «Ще одне», – сказала Анна, – «твій комп'ютер краще поставити на стіл. Я знаю, що це непривабливо, але пил задушить цю штуку. Пил – вбивство для таких пристроїв». «Так, добре». Він сів і зрозумів, що більше не бачить стільця навпроти свого столу. Він відсунув новий монітор вбік, а Анна обійшла стіл і стала поруч із ним, схрестивши руки повністю розслаблена. Він відсунув новий монітор вбік, а Анна обійшла стіл і стала поруч із ним, схрестивши руки, повністю розслаблена, наче вони бачилися вчора. Отже, сказав він, ти в місті. З минулого тижня я хотіла зайти до тебе і Галин в суботу, але була дуже зайнята облаштуванням своєї квартири. Розпаковив речі, розумієш? Так. Він випадково зачепив мишку і старий монітор увімкнувся. Його комп'ютер працював. Страх перебувати в одній кімнаті з колишньою коханкою вщух настільки, що він зміг усвідомити події цього дня. Зачекай. Він повернувся до Анни. Ти була тут, встановлюючи це, поки твій батько питав мене, чи зацікавлений я в його проєкті? А що, якби я відмовився? Вона підняла брову. Дональд зрозумів, що це не було чимось, чого можна навчитися. Це був талант, який передавався у родині. «Він практично подарував тобі вибори», – сказала вона рівним тоном. Дональд потягнувся за папкою і перегортав сторінки, наче колоду карт. «Було б приємно мати ілюзію вільного вибору. Ось і все». Анна засміялася. Він відчував, що вона ось-ось погладить його по голові. Він опустив руку з папки і помацав кишеню куртки, шукаючи телефон. Було так, ніби Гелен була там, із ним. Йому кортіло зателефонувати їй. «Тато хоча б був з тобою ніжним?» Він підвів погляд і побачив, що вона не рухалася. Її руки все ще були схрещені. Його волосся не було погладжене, нічого панікувати. «Що? А, так, він був нормальний, як у старі часи. Насправді, ніби він не постарів ні на день». «Він насправді не старіє, ти знаєш?» Вона перетнула кімнату, підняла великі формовані шматки пінопласту, а потім шумно засунула їх у порожню коробку. Дональд помітив, що його погляд ковзе до її спідниці і змусив себе відвернутися. Він майже релігійно ставиться до своїх нанопроцедур. Почав через коліна, військові деякий час покривали витрати. Тепер він ними захоплюється. Я цього не знав, збрехав Дональд. Звичайно, він чув чутки. Люди казали, що це ботокс для всього тіла. Краще, ніж добавки тестостерону. Це коштувало ціле багатство, і ти не міг жити вічно, але точно міг відстрочити біль старіння. Анна звузила очі. «Ти ж не вважаєш, що в цьому є щось погане, правда?» «Що? Ні, нічого такого. Просто я цього не робив. Зачекай. Чому?» «Тільки не кажи, що ти...» Анна поклала руки на стегна і нахилила голову на бік. У цій оборонній позі було щось дивно спокусливе, щось, що змило роки, які минули з часу, коли він бачив її в останнє. «Ти думаєш, мені це потрібно?» – запитала вона. «Ні, ні, це не те!» – він махнув руками. «Просто я не думаю, що коли-небудь це зроблю». На його бах з'явилася посмішка. Зрілість зробила Анну ще красивішою. витончила її струнку фігуру, але запал її молодості залишився. «Ти так кажеш зараз», – сказала вона. «Але почекай, поки твої суглоби почнуть боліти, а спина вийде з ладу від чогось такого простого, як занадто швидке повернення голови. Тоді ти зрозумієш». Гаразд. Ну що ж, він сплеснув у долоні, це був чудовий день, щоб згадати старі часи. Так, справді, а який день тобі найбільше підходить? Анна зафіксувала кришки великої коробки і ногами підсунула її до дверей. Вона обійшла стіл, стала поруч із ним, поклавши одну руку на його крісло, а другою потягнувшись до миші. Який день? Він дивився, як вона змінювала деякі налаштування на його комп'ютері, і на мий монітор спалахнув життям. Дональд відчував пульс у паху, відчував запах її знайомих парфумів. Бітерець, який вона викликала, переходячи через кімнату, здавалося, розвіював все навколо нього. Це було майже як погладжування, як фізичний дотик. І він замислився, чи не зраджує він Гелен саме в цей момент, коли Анна лише регулює повзунки на його панелі управління. «Ти знаєш, як цим користуватися, правда?» Вона пересунула мишку з одного екрану на інший, перетягнувши стару гру в паціянс. «Е, так?» Дональд покрутився на місці. «Що ти маєш на увазі під днем, який мені найбільше підходить?» Вона відпустила мишку. Це було так, ніби вона зняла руку з його стегна. «Тато хоче, щоб я займалася механічними просторами в планах?» Вона вказала на папку, ніби точно знала, що в ній. «Я беру відпустку в інституті, поки цей проект в Атланті не запрацює. Я думала, що ми могли б зустрічатися раз на тиждень, щоб обгорити справи». «О, ну...» Я ще повернуся до цього питання. Мій графік тут божевільний. Кожен день відбувається щось інше. Він уявив, що скаже Гелен, коли дізнається, що вони з Анною збираються раз на тиждень. Ми могли б, знаєш, створити спільний простір в автокад. Запропонував він. Я можу підключити тебе до мого документа. Ми могли б так зробити. І обмінюватися електронними листами або відеочатами, розумієш? Анна нахмурилася. Дональд зрозумів, що був занадто відвертим. Так, давай зробимо щось таке. Сказала вона. На її обличчі промайнула мить розчарування, коли вона повернулася до коробки, і Дональд відчув бажання вибачитися. Але це означало б проголосити проблему неоновими літерами. «Я не довіряю собі, коли ти поруч, ми не будемо друзями, що ти в біса тут робиш?» «Тобі дійсно треба щось зробити з пилем?» Вона озирнулася на його стіл. «Серйозно, твій комп'ютер задихнеться від нього?» «Гаразд, я це зроблю». Він встав і поспішив навколо столу, щоб провести її. Анна не хилилася, щоб підняти коробку. «Я можу це зробити. Не будь дурним». Вона стояла, притиснувши велику коробку між рукою і стеном. Вона посміхнулася і знову заправила волосся за вухо. Вона могла б виходити з його кімнати в гуртожитку в коледжі. Був той самий незручний момент ранкового прощання в одязі минулої ночі. «Гаразд, ти маєш мою електронну адресу?» – запитав він. «Ти тепер у синіх сторінках?» Нагадала вона йому. «Так». «До речі, ти чудово виглядаєш». І перш ніж він встиг відступити або захиститися, вона поправила йому волосся, посміхаючись. Дональд завмер. Коли він трохи згодом отямився, Анни вже не було, і він залишився стояти сам, охоплений почуттям провини.